Dobré, aby z těch otázek všichni měli nějaký prospěch. Hm? Tak. Tak Když no mám strašně slabý pocit toho meta, tak jestli můžu použít vizualizaci k posílení ve smyslu toho ne vizualizace těch uh, osob, ale něco podobného jako je v té praxi tomhle, se vlastně posílá a teplo, který jako představuje tu lásku? Všechno se dá. Ale otázka je, že nejlepší je, nejistější je, se držet tradice. Hm? A učit se to podle tradice. Když se to naučíš podle tradice, podle jedné tradice, pak se to můžeš bez problémů učit podle druhé tradice. Hm? Tak je lepší to dělat tak, jak je to učené v jedné tradici, zažít to v té tradici. To neznamená, že to nemůžeš spojit. Hm? Ale když teď učíš ten postup, tak, jak je to v této tý tradici, tak eh, jsou důvody, ty, co to tak sepsali, měli proto důvod. Hm? A je nerozumné si myslet, že člověk to ví víc než oni. Hm? a je lepší sledovat tu tradici podle tak, jak je prezentována. Když ji člověk třeba, tak pak to může rozšířit dalším poznáním. Jestliže ho máš už teďko, tak to je dobrý, to je výborné, to ti pomůže. Já, já jsem to nechtěl nějak vylepšovat. Já jenom, že vlastně vůbec nic tam necítím, tak jsem přemýšlel, jak to udělat, aby tam nějaký by vzniklo, nebo že nemám třeba problém s těma osobama, ale ten pocit toho nějak nemůžu tam jakoby, najít. No, tak jak dlouho s to praktikovat. No jenom teďka. Jako. No tak jak chceš, aby hned, ne, to bylo jasné, to nějakou tu dobu potravá, trošku trpělivosti. Musíš to praktikovat, hlavně ta praxe, kterou jsme udělali tak rychle, na sobě, to je klíč. A my jsme vlastně jenom meditovali dvakrát 40 minut a za, za těch 80 minut, no, nestačí to, ale nemůžeme to dělat jinak, protože ten čas hád nemáme. A musíme jít k té důležitý fázi, to je to rozširování toho objektu a tímto potom to ujasnění taky přijde. Na tu první fázi jsme neměli dost času, to je fakt, no ale jinak se to nedalo udělat, protože to omezení časové je takový, jak už jsem říkal, metový retreat normálně, já jsem dělal nějaký ty metové retreaty, to je na týden, a na týden to je ještě zkrácený retreat. Tak ale v tom týdnu, tak ta meditace na sobě, meta, to je tak nejméně na, na ty tři dny. Na no pak, no pak to je jasnější. No a 80 minut, no tak to je jasný, že to nestačí. No ale pochopíš tím, že projdeš tím vzhledem, hm? pochopíš ten význam toho. A pak, když to budeš praktikovat, tak to bude čím dál jasnější. že jsme to brali takhle zkrátkou to je daný tím, že ten, tím časovým omezením. A tyhle ty věci se nedají naučit nějakou teorii. Člověk to musí mít, tu zkušenost a zažít to, a tu, to e, tou zkušeností. Jinak se to nedá. A ta zkušenost hal, v 80 minutách to nestačí, to, to je jasné. A ta zkušenost bude prohloubená tím, ten začátek prohlubuje konec a konec prohlubuje začátek taky. Hm? Potom, když to projdeme tím celým tou tradicí, tak jak se to prezentuje a budeš mít všechny ty části tradice, pak to bude pasovat vhromady víc hm? a nějak to bude jasnější. Ale na začátku, no jasně, to nemůžeš tak rychle požadovat, aby to bylo všechno jasné. Nějakou dobu to potom. Ale doufám, že to je můj úkol. A doufám, že se ho zmocním dle svých schopností co nejlíp, že, aby ten postup a jak praktikovat byl jasný, no a pak praxe závisí na vás, pak už e, e, kolik času tomu člověk věnuje a kolik z toho tak, e, obdrží, to už záleží pak na vás. Na mě záleží to, aby to objasnění bylo jasné, tak aby to mohl člověk bez pochyb a s jasnou myslí praktikovat. To je moje zodpovědnost a o to se snažím, abych to zase zopakuju krátce a dál do praxe, protože to vysvětlení je jenom na to, aby jsme mohli praktikovat a pak ta jasnost přijde praxi. Je důležité také o tom, co jsme tady, o čem jsme tady mluvili a co jsme tady praktikovali, aby O tom člověk pak přemýšlí, rozuměl, aby to pochopil jasně, o co se jedná, tím, že, to, že na to myslí, že se to stává objektem poznání, objektem vlastní kontemplace, pak se to taky stává jasnější. V buddhismu stále mluvíme o třech druzích moudrosti. Tyto tři druhy moudrosti je vlastně proces učení. První druh moudrosti je moudrost, kterou získáváme slyšením. To Ten je Shruta maya pragya. Hm? Dneska většina z nás čte knížky, hm? To je taky Shruta moja pragia Taky, ačkoliv čteme, tak to je slyšení. Ale nejlepší je dostat informace od, od učitele. Protože pak... Dneska lidi čtou všecko možné a čtou toho moc, ale jelikož to je zprostředkované knihama, čtou jedno přes druhý, tak pak ten dojem není jasný. Když to učitel vysvětlí, které to sám zažil, to je ideální, pak je to jasný, ta informace je pak jasná. Ale informace sama nestačí, o té informaci musí člověk pak uvažovat a střebat jí pochopit pochopitý. Toto se jmenuje Činta Maja Pragya. Moudrost, která přichází kontemplací. Po tom, co jsme slyšeli, kontemplujeme o tom. No a nakonec moudrost se slyšení a moudrost se kontemplace nikdy nebude dostačující k tomu, aby nás transformovala. K transformaci potřebujeme moudrost založenou na bhavana. Bhavana, jak už jsem se zmínil, znamená stáváním se tím objektem. Teď meditujeme na, o, na lásku, na Meta, tak stávání se Meta, to bude jasný. A stávání se Meta, to znamená, že já a Meta není subjekt a objekt, já a Meta je jednota hm? pocházející. Z moudrosti samatá, z moudrosti vypasana Taková meta právě je osvobození. Začali jsme s tím, že jsme vysvětlili, že meta znamená samatová, vypasanová moudrost. A ta samatová, vypasanová moudrost, to je podstata meta. A ta nepřichází po 80 minutách praxe. To je nemožné. Člověk nemůže chtít nemožnou věc. K moudrosti... Právě k moudrosti patří to, že člověk si je si vědomé jasně toho, co je možné a co je nemožné. A pracuje na tom, co je možné. Pochopit jasně státce meta v 80 minutách na tohle nemáme. Ale jestliže ty informace jsme správně přijali, je nejlepší, jestli že je to od učitele, který ví, o čem mluví. Jestliže jsme o uvažovali a jasně pochopili, pak ta meditace jde rychle, pak ta stávání se meta jde rychle, ale v 80 minutách to nepodehat. Co my se tady můžeme naučit ve dvou dnech, je jak návod praxi. No a doufám, že můj úkol je pokusit se v mezích svých schopností, aby můj výklad byl tak jasný, abyste pak mohli pokračovat sami na cestě stát se meta. No a to je jedině možný, jak už jsem řekl, samatovou vypase novou moudost a to nepřijde v 80 minutách. trpělivost. Všechno přijde, ale nemůže to přijít ve dvou dnech. Něco určitě přijde a doufám, že už je i po tom jednom dní, který ještě sice není k konci, ale schyluje se ke konci, že všichni z nás, já jsem se taky hodně naučil učení, druhých je taky učení, že všichni z nás něco z toho odnesli a doufáme, že zítra to bude stejně tak. Ale to, aby pro nás tento zásad byl přínosem záleží, nejenom na mě, ale tež na vás. A na vás stejně tak, jako na mě. Jestliže se budete snažit pochopit, o co se jedná, nad tím kontemplovat, dělat, co je možné v té meditaci a zapomenout, máte to štěstí, které není dáno všem, že aspoň na ty dva dny, ne, což je směšně málo, můžete, máte možnost na všechno zapomenout a e, jen e, se učit ne, v rámci svých možností, všichni tak děláme, učit se, jak se obč, obšťastnit láskou. Je něco krásnějšího? Tak, e, Užívejme si to, jak můžeme a dělejme, co můžeme. No jistě všichni si z nás si něco odnesou, někdo víc, někdo mín, ale doufám, že se pokusíme vydělat maximum v našich možnostech. A zatím to docela ne, že vidím, že se snažíte... A to mi dělá radost, když vy se budete snažit, já se tež budu snažit. A... Dobré otázky, jestliže otázky jsou dobré, tak já se budu snažit do dobré odpovědi. No pak se dialog prohloubí. Když se ptáte dobré otázky, mnoho lidí tady může z toho taky mít zisk, tak přemýšlejte o tom, meditujte o tom, máte tu velkou šanci na všechno zapomenout a jenom meditovat, přemýšlet o tom, jak se udělá častý láskou a vyzkoušet si to, co je lepší. Zase to schrnujeme, než se dáme do, do meditace. První ne? fáze je tedy... sebou samým jako objektem. A proč to jsme vysvětlili? Protože není možné, je třeba si to vyzkoušet na sobě, jestli je to pravda. Není možné opravdu dávat lásku ve smyslu meta druhým, pokud člověk nemá hlubokou zkušenost s tím sám v sobě. Jinak, protože ten protože láska k sobě je to vlastně co je nám nejbližší je to ten objekt který je nám nejbližší ale je známý verš he, v Udana kde Buddha praví že když člověk hledá Ve všech deseti směrech nenajde nikdy něco, co má víc rád než sám sebe. To je, je příběh, že. Král Pasenady se rozlobil na svoji ženu Maliny, která mu tvrdila, že, jestli si to dobře pamatuju, že to že láska je, je to, co je zdroj utrpení. Je to, co nás, nám privádí utrpení. Ovšem, je proto, že nechápeme, jak láskou prospívat druhým, protože nechápeme, tež, jak láskou prospívat sobě. Proto v praxi meta je nejlepší začít sám ze sebou, jelikož všichni hm, touží potom prospívat sobě samý. Jestliže se naučíme, jak prospívat sobě samým láskou, hm, Poznáme, jak použít lásku venku bez okolů. Proč je tomu tak? No právě proto, ať hledáme kdekoliv ve všech směrech, nenajdeme nic, co má bytost tak rád jako sám sebe. Tomu tak? Ko to sklime na otu matka radši svou syna jako sebe samý? Nikdo nemá radši jinou bytost než sám sebe a pomáhá druhé bytosti, chrání svoji bytost svým životem, protože je ten život, ať je to paradox, ten život je to, co je nám to, nej, to nejdražší. Matka chrání eh, dítě svým vlastním životem, protože její ten život, vlastní život, to nejdražší. Kdyby vlastní život nebyl drahý, tak by nechránila dítě. To je ten známý paradox. He? Živěk dělá dobro, protože chce chránit sebe. Nemůže opravdu dělat dobro, pokud sám sebe nechrání. sebe chránit neznamená lpět na sobě, sám sebe chránit je ve smyslu meta, je dávat se druhým. To je meta. A proč je tomu tak? Měl bych se na tom rozmyslet. Hm? Nikdo ti to přesně slovy nevysvětlí, ale přesto je to tak. Když to chceš slovy pochopit, mu no tak těžko je to vysvětlit, ale je to tak, musíš se sám přesvědčit. Opravdu rád někoho, pokud nemáš rád sebe. Říká, že poznat, poznat sebe je zapomenout sebe. To, to je taky možné, že milovat sebe jedně hm? tím, že miluješ sebe můžeš milovat dlouhé. Může třeba se na nad tím zamyslet, pochopit to. To, že se začíná sám sebou, to má hluboký význam. Bohužel, neměl, neměli jsme čas se do toho prohloubit víc, ale ta zkušenost toho, jak nám Láska prospívá, ne? nesobecká láska. Je rozhodující právě v té praxi. Jestli ta není jasná, tak pak ta praxe prohloubení je problematická. Právě proto se s tím začíná. Ale my jsme to museli přeskočit dost rychle, protože máme hodně na práci ve dvou dnech. Ale je třeba to mít na vědomí a vždycky začínat, jak jdeme dál v praxi, v vizualicích, vždycky začínat u sebe. Pak to bude jasný. Kdykoliv děláte doma meta metapraxi, pokud možno, tak vždycky začínat u sebe a zůstat u sebe, aby ten bezprostřední počítek meta v sobě byl jasnější. Byl aspoň trochu jasný. Pak tepl feed na ten metaobjekt My jsme to nedělali, jako dost důsledně, protože jsme na to neměli čas, ale je to třeba v tom pokračovat a dělat to dá. Láska jsou, jsou pro nás okovy, protože jsme se nenaučili milovat sebe. Rozumím, no, jestli si to tak je, meditovinatý. Chyba jsem si to vymyslel, ale to neříkám já, tak to říkají moudrý muži. <laughs> no tak. Tedy ta práce na sobě jako na objektu je strašně důležitá. Je dobrý, taky když máte jinou meditaci, tak v tom pokračovat vždycky začít s tou metou na sobě s uvolněním. Meta je vždycky, jak už jsme se zmínili, spojená s uvolněním a s jasností to přijde, v praxi to určitě přijde člověk na to musí pracovat a když je to pak jasný u sebem tak to přenášení to pak se děje celkem bez problémů. Ale jestli to tomu tak není no tak ten jasný že ten dojem toho objektu pak je vágní hm? že mně nepřijde ta první lameta moc lehká, protože poznat samého seba o tom jde v celém filmu. Tak to je taky... To, je, to jsou slova. Na slova by člověk neměl příliš bát. Jedná se o jistou konkrétní zkušenost. Nechceme to zabalovat příliš v abstraktních konceptech. to je jistá konkrétní zkušenost, kterou každý <coughs> nemusí k tomu být člověk osvícen, hm? Meta pak ústí v osvícení, hm? jestliže to, že podstata, obzvlášť v Mahajánové literatury je to zdůrazněvána, podstata meta je nic jiného než samatá vypasaná, samatá vypasaná. Jediná cesta, aspoň pro nás buddhisty, jediná cesta k probuzení. Jiná cesta není. Ale meta může dozrát jedině, jestliže je spojená s, to, to, co, s toho, co jsou podstatou samaty a utasana. Ale na začátku se nejedná o tak o abstraktní věc, jedná se o čistě konkrétní počitek. Štěstí a naplnění, které nám tato praxe přináší a když se toto tomu tak stane, no, tak pak už nepotřebuje žádné vysvětlení a víš, jak se orientovat a běží to samo potom. Už se spýtáte, že či to je nějaká neformální praxe mezi sjedinami, například máme tu zkušenost toho štěstí a že to například nějakou obžarujete do druhých, kteří tu opravdu jsou. To je no. už na takový způsob. Čím víc zraješ v meta, což je těžký, hm, tím eh, méně budeš eh, ovlivňován potom. Protože ta meta je spojená s tím samády meta, tak eh, budeš čím víc zraješ v meta, tím budeš méně objevňovat negativní myslí druhých. <coughs> Jsou nekonečné příběhy, jestli si přečtete, tady taky eh, tady eh, zrovna náš na, prýter. Eh, No, to bylo z... tašku, tak český překlad od koho? Od no, zbavitele. No. Tak tam od duše zbavitele v tom překladu určitě také bude mnoho, mnoho příběhů o tom. A také komentáři Damapadu a tak dále. Mnoho příběhů o tom, jak... Lidi, absolutně, nebo Buddha v svých minulých životech, přestože byl konfrontován s neslíchanou zlobou druhý, nikdy ho to nezlomilo. A jeho láska tím nikdy nebyla otřesena a jeho soucit. Tak praktikoval Budha a vystavoval se úmyslně. Utrpení k tomu, aby tohle tu moudrost mohl Konfrontován se zlobou, sám v sobě nenacházím zlobu. Na no to, je, to je zrání v metě. Meta. Jestliže já tě miluju, ty mě nemiluješ, no tak jdi do hajzgu a... <laughs> <laughs> tak to je vůbec žádná meta. <laughs> meta je právě, jak jsem mluvil, to, to je podstata mety, je sama Je to tak. Yeah, no. <laughs> Právě praxi meta se člověk učí v tomto světě, který je plný zloby, ve světě plným zloby, zůstat bez zloby. Nebo budovou učení, člověk se musí, a tento svět budovou učení, obzvláště v dnešní době, nejvíc potřebuje, protože Buda učí, že z, jedině nezlobou se dá odstranit zloba. Zlobou se zloba nikdy nedá odstranit. A dneska v dnešním světě Dnešní svět vypadá tak, jak vypadá protože že mnoho, mnoho lidí jsou přesvědčení o to, že zloba se dá jedmě odstranit tím, že na ní reagujem zlobou. A v tom jsme v jistém smyslu tež vychovaní. Zub za zub, oko za oko. Ale to není praxe dá. Zub za zub, oko, za oko není špatný jako z hlediska, z hlediska světské, světské vlády. Není to tak hrozný, ale z hlediska duchovního to není moc dobré. Právě proto neexistuje v buddhismu tento ideál mnicha, který může jít úplně nad zlobu. Aby člověk mohl jít úplně nad zlobu, musí jít nad svět. Praxe v Meta je tak, taky, teď vede. Jestliže je spojená ze samá toho a vypasanou, tež vede k tomuto poznání. A Jít na svět to neznamená, že to je jenom praxe mnich, to je praxe lajku, Tím, že se učíš metu, Poznání, ve smyslu meta, se učí tež nelpět. Opravdová, opravdová láska, láska, která je osvobozující, je láska, která je spojená s nelpění. Tato láska je moudrost. Láska, která je spojená s vlpěním, je nezralá láska. A co my se tady učíme, to je zralá láska. protože jsme zvyklí na nezranou lásku, musíme se učit. Bez toho to neprve. V 80 minutách se to nenaučí. Je třeba začít se sebou, hm? protože, jak jsme vysvětlili, ať hledáme kdekoliv, nenajdeme nic, hm? aspoň člověk, který má jistou zkušenost v životě, nenajde nic, co by měl radši než sám sebe. Není to možné ani. I když člověk obětuje svůj život, neobětuje ho pro sebe, obětuje ho pro druhé. A tím, že ho obětuje pro druhého, Vlastně, když ho opravdu obětuje pro dvojeho, obětuje ho pro sebe. Jestliže ho neobětuje pro sebe, no tak ta jeho oběť nemůže najít plné naplnění. co si přečtěte, v překladu že tak od zbavitele který přinesl. Tady náš přítel Lukáš úplnou tašku. Mm. <laughs> To vlastně, že mm, jak se vlastně se tu na v tomto prístupe vlastně za ego, se ponímají všetky uh, jakoby pocity, myšlienky, vnimi, to jak reagujeme, prostě všechno, co člověk robí, čo člověk hovorí, jak se projevuje to, se všetko považuje za současť ego? Z hlediska buddhizmu, hm? jak by si měl sám vědět, ego neexistuje. Ego je jenom slovo, kterému, kterému nekoresponduje, neodpovídá žádná realita. Je to pouhé slovo, koncept. A tento koncept nemá žádné opodstatnění v realitě. To je právě učení buddhovu. Ale není to až ta úplně konečná úroveň? Nebo se hovorí, že na normálnej úrovni člověk naopak by mal mít nejaké normální zdravé ego no, aby mohl vůbec v tomto světě žít, komunikovat s druhým, aby nebyl úplně nějak mimo. No proto je učení budou je založeno, jak nejlépe vysvětluje mistr na dvou pravdách. Jestliže nechápeš dvě pravdy, nemůžeš pochopit budovou učení. Je. Je pravda konvenční hm? a první pravda. A pravda konvenční a e, první pravda je třeba to pochopit do hloubky, aby si pochopil význam buddhismu. V konvenční pravdě samozřejmě existuje já, existuje ty, existuje. E, e, dobré já, existuje špatné já, hm? existuje e, e, muž, existuje žena, hm? existuje e, e, e, existuje e, roz, rozdělení mezi zlém a dobrém, hm? existuje rozdělení mezi e, e, e, špatným a dobrým, hm? mezi e, e, tím, co škodí a tím, co prospívá. Hmm? Ale toto rozdělování patří do konvenční pravdy. Hmm? Nepatří do první pravdy. A abys poznal první pravdu, hmm? první, musíš poznat, první krok je, ať děláš cokoliv, je poznat opravdovou zkušenost ve světě. To, co poznáváš jako já, proto je to tak důležitý, laktong je tak důležitý, to, co poznáš jako já, ať se snažíš jakoli, nenajdeš v tom žádný jádro. To, co po, poznáš jako já, poznáš jen jako tělo, hm? jako pocit, hm? jako eh, eh, eh, vnímání, hm? jako vůli, jako faktory vůle, jako vědomí. Ať hledáš jakoliv, hm? nenajdeš něco, nějaký stálý hm? počítek, který by odpovídal v já. To, co je já před pěti minutami, je úplně jiný já za, za pět minut. Ale přesto existuje nějaká kontinuita. Ta kontinuita existuje. A ta kontinuita právě je souvislé vznikání. Na poznání souvislého vznikání právě poznáš prázdnotu. Jiná cesta není. A souvislé vznikání v, v tom v, v opravdovém poznání není souvislé vznikání e, e, třeba Franti Nováka, který se pere e, s jardou a navzájem si dávají dodržky he, a navzájem si působí různé utrpení. Je to je to souvislé vznikání faktorů mysli v nich, které se stále mění, které nemají, absolutně nemají žádný pevný bod, pevné stání. No, a když potom například některou udělá, že nemám rád sám sebe, alebo mají nějaký negativní stěch, které vlastně těž, jakoby, jsou často ní, No, to, že nemají rádi sebe, to jenom ukazuje to, že neznají sebe. Když poznají sebe, tak není možné, aby neměli sebe sami rádi. To, co to, co nemají rádi, to je představa, která neexistuje. Která nemá protiklad. To je jejich sám výmysl nevědomí. Tohoto souvislé vznikání začíná nevědomí. Jestliže první opravdu podstatný krok k odstranění nevědomí je právě realizace toho, že já je jen, jen koncept, kterému neodpovídá absolutně žádná realita. Jestliže toho dosáhneš, tak pak proces očisty ve světě je už snadná věc. protože ty většina, absolutní drtivá většina našich zašpinění mysli a našich problémů, našich depresí, vychází z objektu, který neexistuje. Ochází z naší vlastní představy. A jelikož na ty představy lpíme, o to horší. To, ty deprese a to poskorenění myslí je. A právě láska, jak už jsme s tím začali, je, Ananda vysvětluje, je jedenáct brán nesmrtelnosti, mezi nimi brán lásky, protože je to nejlepší prostředek, jak poznat, že opravdová láska jen existuje, jestliže člověk pozná, že nepřítele opravdové lásky. A nepřítele opravdové lásky je právě Blízký nepřítel je právě zloba, ale daleký nepřítel, který je těžko poznat, není nic jiného než pění. Ale pění na čem? Pění na já právě. Člověk není... Schopen se osvobodit od pout lásky, protože pí na sobě. Proto láska je ta meditace, kterou člověk nejlépe dojde k rychlému poznání Pění na sobě pění na objektu, který neexistuje. Ale že tomu tak je, se nikdy slovy, se o tom nepresvědčíme, je třeba meditovat, je třeba. Poznat opravdovou lásku, A jak už jsem říkal, podstata opravdové lásky je samatá tá vypasána. Mohu ještě, lebo já mám taký problém, že něto to slovo láska hrozně evokuje takovou tu osobní lásku, víte, takovou citovní, něco také naozaj emocionálné. Ale mám pocit, že tu na jako si trochu na té přednášce, že je to skoro nic tak jako to přátelství a nevím, ťažko čas, čas, sami že rozvíjam lásku, lásku, lebo už aj v novinách celá společnost hovorí o láske jako o vzťahu k něčomu velmi citovému, emocionálnemu a je ťažké jakoby, si ten pojem změnit do toho iného významu. Upravne. je to tak. No ale když to přeložíme jako přátelství, no, tak to je nedostačující překlad, protože je úplně jasné, taky z toho jsme četli, hm? obraz své matky, která chrání své jediné dítě vlastním životem, hm? je jasný obraz lásky. Hm? Není to jen obraz přátelství, ale je to obraz lásky. Hm? No, jak to označíme, to je jasný. Je daný. Zdá se, že já nejsem student řečky, ale zdá se, že starí řekové byli daleko moudřejší než my, to, což je jasné. A mají. Já už si to nepamatuju, ale mají pro tuto čistou lásku, mají speciální slovo. Já už si nepamatuju, jmenuje se to nějak, je tady někdo student řečiny. Agai nebo něco takového. Agape. Agate, hm? Agape. Agape, hm? Agape. A to je něco úplně jiného, než ta citově nabitá láska, no, ale to je ne, láska moudrých mužů. Bylo hm? by se říct bezproměnočná láska, že je to rozlišení? Je to láska, která je moudrost. No, hm? to je podobné pojetí vydizmu. Láska je moudrost. Tedy moudrost je v tom smyslu, že je to že její poznání je moudrost. Z hlediska jako buddhismu láska je součástí, neoddělitelnou součástí probuzené mysli, osvícené mysli. Jestliže existuje osvícená mysl bez lásky, no taková osvícená mysl je pak hrůza. <laughs> Máme 8:30 a by jsme měli, je důležité sice tyto věci konceptuálně pochopit, jasně, mít o nich jasnou představu, ale zažijeme je jedině tím, že se jimi staneme a staneme se jedině jimi tím, že budeme praktikovat. Tak já navrhuji, jsme ukončili den. Dalším zásadem, kterým se to všechno zopakuje,